David Copperfield de Charles Dickens Pista 23 Nu crezi că s-ar putea ca pasărea să fi fost adusă de la țară? Am cutezat eu să o întreb. Desigur că nu, mi-a răspuns ea. Neguțători din Londra n-ar avea nicio plăcere să vândă ceva care să fie cu adevărat ceea ce pretind ei că ar fi. N-am cutezat să o contrazic, dar am mâncat cu poftă, ceea ce i-a făcut multă plăcere. După ce a strâns masa, geneta a ajutat-o să se pieptene, să-și pună scufița de noapte, care era mai elegantă ca de obicei, ca să o am în caz de incendiu, mi-a zis mătușa, și să-și strângă rochia pe genunchi, acestea fiind obișnuitele ei pregătiri pentru a se încălzi înainte de a se duce la culcare. După aceea i-am preparat un pahar cu vin alb, amestecat cu apă caldă și o felie subțire de pâine prăjită, tăiată în bucățele lungi și subțiri, potrivit unor vechi prinderi care erau întotdeauna respectate. Când toate acestea au luat sfârșit, am rămas să ne petrecem singuri seara. Mătușa mea și-a sorbit încet vinul amestecat cu apă, mâindu-și pe rând bucățelele de pâine prăjită înainte de a le mânca și uitându-se cu duioșie la mine printre dantelele scufie de noapte. Ei, Trot, m-a întrebat ea, ce zici de ideea de a te face avocat la tribunalul ecleziastic, sau încă n-ai avut când să te gândești la asta? Ba m-am gândit, dragă mătușică, și am vorbit și cu Stirforth. Îmi place, îmi place chiar foarte mult. Bravo, mi-a zis mătușa, asta mă bucură. Există însă o greutate, mătușică. Spune despre ce vorba trot, m-a îndemnat mătușa. Aș vrea să te întreb, mătușică, dacă alegerea acestei profesii, care, după cât te înțeleg, nu dă rezultate decât mai târziu, n-ar cere prea multe cheltuieli. Până ce o să ajung avocat, o să avem de cheltuit exact o mie de lire sterlide, mi-a răspuns mătușa. Ascultă, mătușică, dragă, i-am zis eu, trăgându-mi scaunul mai aproape. Nu mă împac deloc cu gândul acesta, e o sumă prea mare. Ai cheltuit și așa destul cu învățătura mea și în toate ai fost cât se poate de mărinimoasă. Există desigur și alte profesii în care mi-aș putea începe activitatea aproape fără nicio cheltuială și în care aș răzbi prin muncă și stăruință. Ești sigură că n-ar fi mai bine să încerc frâna din ele? Ești sigură că poți să cheltui atât de mulți bani și că face să-i cheltuiești astfel? Te socotesc ca a doua mea mamă și de aceea cer să te gândești bine. Ești sigură? Mătușa, care tocmai sfârșise de mestecat o bucată de pâine plăjită și care mă privise tot timpul drept în ochi, și-a pus paharul pe policioara căminului și, împreunându-și mâinile pe rochia strânsă pe genunchi, mi-a răspuns. Trot, copilul meu, nu am decât un singur țel în viață. Aceea de a te ajuta să ajungi un om bun, cu judecata limpede și să fii fericit. asta e tot ce urmăresc. Și Dick gândește la fel ca mine. Aș vrea ca anumite persoane pe care le cunosc să audă ce zice Dick în această privință. Înțelepciunea lui e minunată, dar nimeni în afară de mine nu cunoaște puterea minții acestui om. S-a oprit o clipă, a luat mâna între ale ei și a urmat. Zadarnic evocăm trecutul. Trot, dacă nu poate avea vreo înrăurire asupra clipei de față. S-ar fi cuvenit, poate, să fi legat o prietenie mai strânsă cu sărmanul tău, tată. Ar fi trebuit, poate, să mă fi arătat mai prietenoasă față de biata maicăta, care nu era decât o fetiță. Ar fi trebuit poate să mă interesez de ea chiar după ce sora ta, Beții Trotut, m-a dezamăgit. Când ai venit la mine, un mic fugar istovit și murdar, m-am gândit la toate acestea. De atunci și până azi, Trot, ai fost mereu răsplată pentru mine și un izvor de bucurie și de mândrie. Nu există nimeni altul care să aibă vreun drept la averea mea și aici, spre mirarea mea, așovăit cam încurcată. Nu, nu există nimeni altul care să aibă vreun drept la averea mea în afară de tine care ești fiul meu adoptiv nu-ți cer decât să-mi arăți o dragoste de fiu la bătrânețe și să-mi îndurtoanele și ciudățenile. Și astfel vei dărui noi bătrâne, care în fără vârstei n-a cunoscut nici tihna, nici fericirea, mai mult decât tot ceea ce ea ți-ar putea da vreodată. Era pentru întâia oară că auzeam pe mătușa mea pomenind de trecut. Și o făcea cu atâta mărinimie și seninătate, încât dragostea și respectul pe care le purtam ar fi sporit și mai mult, dacă ar fi fost cu putință să mai crească. N-am înțeles și ne-am învoit în totul. Trot, mi-a zis mătușa mea, așa că nu mai e nevoie să lungim vorba. sărută mă și mâine dimineață vom merge împreună la tribunalul ecleziastic. Am mai stat mult de vorbă înainte de a ne duce la culcare. Am dormit într-o daie alături de aceea mătuși, și în cursul nopții m-a trezit de câteva ori, bătându mă la ușă și întrebându-mă dacă am auzit pompierii când o tulbuază zgomotul depărtat al vreunei trăsuri sau al căruțelor care se duceau la piață. Spre dimineață a avut și ea un som mai și m-a lăsat și pe mine să dorm. Pe la prânz am pornit spre biroul domnilor Spenlow and Jorkins de la tribunalul ecleziastic. Mătușa mea, care vedea la Londra un hoț de buzunare în orice om de pe stradă, mi-a dat să-i țin geanta unde avea zece guinei și ceva mărunțiși. Ne-am oprit puțin la prăvălia cu jucării de pe Fleet Street ca să vedem cum uriașii sfântului Dunstan băteau clopotele ne să plecarea ca să-i prindem la ora 12 și apoi ne-am îndreptat spre Ladgate Hill și cimitirul Sfântul Paul. Ajunsesem aproape de Ladgate Hill când am văzut-o pe mătușa mea iuțind pasul speriată. În același timp am băgat de seamă că un bărbat prost îmbrăcat cu o mutră respingătoare care se oprise și se uitase la noi când treceam se a atât de mult încât o atinsese cu cotul pe mătușa mea. Trot, scumpul meu Trot, mi-a zis ea într-o șoaptă înfricoșată, strângându-mă de braț, nu știu ce să mă fac. Nu te speri ea, i-am zis eu, nu de ce să te intre puțin într-o pravărie și te scapi o dată de individul ăsta. Nu, nu, băiete, mi-a răspuns ea, pentru nimic în lume nu vreau să-i vorbești, te rog, îți poruncesc. Ei, mătușico, i-am zis, nu-i decât un cerșitor obraznic. Nu știi ce e, mi-a răspuns mătușa, nu știi cine e, nu știi ce vorbești. Ne oprisem într-un gang pustiu și el și-a încetinit pașii. Nu te uita la el! ne a zis mătușa când a văzut că mi întorceam furios capul spre el. făm mi rost de o trăsură și așteaptă-mă la cimitirul Sfântul Paul. Să te aștept? Da, trebuie să mă lași singură. Trebuie să mă duc să stau de vorbă cu el. Cu el, mătuși cu omul acesta? Știu ce vorbesc! A stăruit mătușa. Îți spun că n-am încotro. Fă-mi rost de o trăsură! Deși eram foarte nedumerit. Mi-am dat totuși seama că nu aveam dreptul să mă împotrivesc unei porunci atât de hotărâte. Am făcut în grabă câțiva pași și am oprit o birjă care tocmai trecea pe lângă noi goală. Până ce să cobor de pe scara trăsurii, mătușa mea s-a și aruncat în birjă, urmată de omul acela. Mi-a făcut semn cu mâna să plec și părea atât de încruntată încât, neștiind ce să cred, m-am depărtat în grabă. În clipa aceea m-a auzit-o spunând birjarului, „Mână unde vrei, ia-o drept înainte." și trăsura a trecut prin fața mea, urcând dealul. Mi-au venit atunci în minte spusele domnului Dick, pe care le luasem drept o nălucire a lui. Acum nu mai încăpea nicio îndoială, că acesta era omul de care îmi vorbise atât de misterios, deși nu-mi puteam închipui ce fel de putere avea asupra mătușii mele. După ce am tremurat de frig vreo jumătate de ceas în cimitirul Sfântul Paul, am zărit birja care se întorcea. Birjarul a oprit chiar lângă mine. Mătușa era singură în trăsură. Nu-și revenise încă de tot din tulburarea ei, astfel că n-am putut face vizita pe care o plănuisem. M-a rugat să mă sui trăsură și să spun birjarului să ne plimbe încet va timp, în sus și în jos. n am mai adăugat decât atât. Scumpul meu copil, să nu mă întreb niciodată ce s-a întâmplat și nici să nu-mi pomenești de asta. Când s-a liniștit de plin, mi-a spus că se simte mai bine și că putem coborâ. Mi-a dat geanta ca să-i plătesc birjarului și atunci am băgat de seamă că toate guineele lipseau și nu mai rămăsese decât mărunțișul. La tribunalul ecleziastic se intra printr-o mică poartă, ușor boltită. După ce am trecut poarta și am mai făcut câțiva pași, am simțit cum vuietul orașului se topea ca prin minune într-un zgomot blând depărtat. Am străbătut câteva curți mohorute și drumuri înguste și am ajuns la birourile domnilor Spenlow Jorkins, unde lumina intra pe sus. În vestibulul acestui templu, în care pelerinii puteau pătrunde fără a mai îndeplini ceremonia de a bate la ușă, Pro trei, patru secretari lucrau la niște copii. Unul dintre ei, un om mărunțel și uscățiv, care ședea singur la o masă și purta o perucă țeapănă, castanie, făcută parcă din turtă dulce, s-a ridicat să o întâmpine pe mătușa mea și ne-a poftit în biroul domnului Spenlow. Domnul Spenlow e la tribunal, doamnă," a grăit omul cel uscățiv. Are azi un proces important, dar sala se află alături și o să trimit să-l cheme." Ne-a lăsat singur și s-a dus să-l caute pe domnul Spenlow. M Am folosit acest prilej pentru a arunca o privire în jur. Mobile era veche și prăfuită, iar postavul verde de pe birou își pierduse culoarea și părea ros și șters, ca un bătrân nevoiaș. Pe birou se aflau multe tancuri de hârtii, unele cu peceta de citații, purtând spre mirarea mea titlul de învinuiri, unele cu privire la consistorul bisericesc, altele la tribunalul arvunelor sau la tribunalul privilegiilor, la tribunalul amiralității sau la cel al delegaților. Am rămas uimit văzând cât de multe tribunale existau și m-am gândit cât timp o să-mi trebuiască până ce o să mă deprind cu ele. Se mai aflau acolo și niște dosare uriașe, cenușii, cu tot felul de hârtii, cuprinzând mărturii luate sub jurământ. Erau toate legate și cusute în caiete masive și fiecare proces își avea caietele lui, ca și cum ar fi reprezentat o istorie în zece sau douăzeci de volume. Toate aceste hârțoage mi s-au părut destul de costisitoare, așa că mi-am făcut o idee destul de plăcută asupra treburilor unui avocat pe lângă Tribunalul Ecleziastic. Să cu privirea din ce în ce mai încântat asupra acestor lucruri și a altura de același soi, când am auzit niște pași grăbiți în odea alăturată, și apoi domnul Spenlow, care purta o robă neagră, împodobită cu blana albă, a intrat zorit scoțându-și pălăria. Era un domn mărunțel blond și purta niște ghete cum n-am mai văzut o cravată albă și unguler tare, scrobit. Haina era închiată până sus, strânsă pe talie, și m-am gândit că trebuie să-și fi dat multă ostenală ca să-și cărlionțeze atât de bine favoriții. Avea la ceas un lanț de aur atât de gros, că mă amintam de brațele de aur tărnate asupra prăvăliilor cu bijuterii. Era dichisit cu multă grijă și se ținea așa de țeapă încât abia se mai putea pleca, iar când ședea la birou și voia să se uite la vreo hârtie, trebuia să-și miște tot trupul de la nuadă, ca țândărică. Mătușa m-a prezentat domnului Stenlow, care m-a privit foarte politicos și mi-a zis Așadar, domnule Copperfield, vreți să intrați în profesia noastră?" I-am spus întâmplător, domnișoare Trotud, acum câteva zile, când am avut plăcerea să o văd, că ar fi un loc liber și, rostind aceste cuvinte, s-a închinat cu tot trupul ca țăndărică. Domnișoara Trotud a binevoit să-mi spună care are un nepot, care o poartă o grijă deosebită și căruia vrea să-i asigure un viitor frumos. Cred că acum am plăcerea că acest nepot... și țăndărica a repetat mișcarea. M-am înclinat, adeverind, și am zis că mătușa mea vorbit de locul acela liber, care sper că va corespunde cerințelor mele. Am arătat că doream foarte mult să-mi placă și eram gata să-l primesc. Nu puteam da însă un răspuns precis decât după ce voi fi cunoscut mai îndeaproape situația și, deși era vorba numai de o simplă formalitate, eram încredințat că mi se va da posibilitatea să fac o încercare înainte de a lua o hotărâre definitivă." O, oh, desigur, desigur!" a zis domnul Spenlow. La noi e obiceiul de a se da întotdeauna o lună, o lună de încercare. Aș fi foarte bucuros dacă v-aș putea oferi și două, trei luni, sau chiar o perioadă nelimitată de încercare, dar, vedeți, nu sunt singur. Mai am un asociat pe domnul Jorkins." Iar taxa este de o mie de lire sterline, domnule," le-am răspuns eu. Iar taxa, inclusiv spezele de înregistrare, este de o mie de lire." Adevărit domnul Spenlow. Precum i-am spus domnișorii Trotud, nu sunt călăuzit de interese bănești. Cred că nu există mulți oameni atât de dezinteresați ca mine. Dar domnul Jorkins are părerile lui în această privință și eu sunt nevoit să le respect. Domnul Jorkins s-o că taxa de o mie de lire e prea mică. Bănuiesc, domnule, i-am zis, tot silindu-mă să-i cruț banii mătușii mele, că există obiceiul că atunci când un secretar se dovedește foarte folositor și devine un adevărat maestru în profesia sa, ajungând aici am roșit pentru că acestea prea sunau laudă de sine, bănuiesc că există obiceiul ca în ultimii ani de ucenicie să-i se dea și... Cu o mare sforțare, domnul Spenul și-a desprins grumazul din cravată ca să poată da din cap și, lăsându mă să rostesc cuvântul salariu, mi-a răspuns Nu!" nu vreau să spun ce părere aș avea asupra acestui punct domnule Caporfield dacă aș fi liber să o fac, dar domnul Jorkins nici nu vrea să audă de așa ceva. Eram aproape îngrozit când mă gândeam la teribilul Jorkins. Mai târziu am văzut însă că era un om blând, greoi, care se ținea întotdeauna pe planul al doilea întreburile biroului, dar era mereu pomenit ca cel mai îndărătnic și mai necruțător dintre oameni. Dacă un secretar cerea o sporire a salariului, domnul Jorkins era acela care nici nu voia să audă de așa ceva Dacă un client întârzia să achite nota de cheltuieli Domnul Jorkins era hotărât să-l silească la plată Și oricât de neplăcut ar fi fost toate acestea pentru simțitorul domn Spenlow Domnul Jorkins nu se lăsa înduplecat Inima și punga bunului înger Spenlow ar fi fost întotdeauna larg deschise Dacă nu s-ar fi împotrivit diavolul de Jorkins Pe măsură ce am înaintat în vârstă am avut prilejul să cunosc și alte întreprinderi unde treburile erau conduse după principiului Spenlow și Jorkins. Ne-am înțeles că îmi voi putea începe când voi dori luna de încercare și că mătușa mea nu va fi nevoită să rămână la Londra, nici să revină pentru a semna contractul cu angajamentul meu care i putea fi trimis acasă. Când am ajuns aici, domnul Spenlow mi-a propus să merg cu el, să mă arate tribunalul. Am primit bucuros și am pornit, lăsând o pe mătușa mea singură, căci ea nu prea avea încredere în asemenea locuri, s-o cotind, parese, orice tribunal ca un fel de pulberărie, gata în orice clipă să sară în aer. Domnul Spenlow m-a condus printr-o curte pavată, înconjurată de clădiri mohorâtă de cărămidă. După firmele doctorilor de pe uși, am bănuit că trebuie să fie birourile avocaților despre care îmi vorbise Steerforth. Am intrat apoi la stânga, într-o încăpere vastă și întunecoasă, care parcă semăna cu capelă. În fund se afla o balustradă și, în dosul ei, pe un fel de scenă în formă de potcoavă, stăteau așezați de-amândouă părțile pe niște scaune vechi și comode, niște domni mohorâți, în robe roșii, cu peruci cenușii. Erau avocații doctori în drept de care am pomenit. La mijlocul potcoavei, îndărătul unui mic pupitru, ca un fel de anvon, Stătea clipind un bătrânel pe care, dacă l-aș fi văzut într-o colivie, l-aș fi luat de sigur drept o bufniță. Mi s-a spus însă că era președintele tribunalului. În spațiul gol dintre brațele și ședeau la o masă lungă, verde, alți domn posomărâți, de același rang cu domnul Spenlow, care purtau ca și el o robă neagră împodobită cu blană albă pe margini. Aveau mai toți cravatele scrobite și se țineau tare mândri, dar cred că i-am nedreptățit în această privință, căci, atunci când vreo doi sau trei s-au ridicat pentru a răspunde la o întrebare a președintelui, am văzut că erau foarte încurcați. Publicul era alcătuit dintr-un băiețaș cu un șal de lână la gât și un bărbat voinic, dar cam jerpelit, care ronțăia pe furiș firmituri scoase din buzunar și se încălzea la soba din mijlocul sălii tribunalului. Liniștea toropită a încăperii nu era întreruptă decât de vâlvătaia focului și de glasul unuia dintre avocați, care vorbea folosind o întreagă bibliotecă de acte și se oprea din când în când la anumite argumente, care însemnau adevărate popasuri în drum. De când mă știu, n-am avut prilejul să asist la o reuniune familiară atât de liniștită, de molcomă, de adormitoare și de anacronică, amintind vremuri de multuitate ca această ședință a tribunalului. Mi-am dat seama că ar putea servi ca un somnifer pentru oricine ar lua parte la ea, în afară poate de cei împricinați. Încântat de atmosfera plină de visare a acestui colț retras, i-am spus domnului Spenlow că am văzut destul deocamdată și ne-am întors la mătușa mea. Am plecat apoi cu ea și m-am simțit foarte tânăr când am ieșit din birourile domnilor Spenlow Jorkins, însoțit de privirile secretarilor care își făceau semne unul altuia, îndreptând spre mine tocurile cu care scriau. Am ajuns la Lincoln's Inn Fields, fără nicio altă pățanie, în afară de o întâlnire cu un măgar nefericit, înhamat la căruța unui vânzător de fructe, care i-a trezit mătușii mele amintiri neplăcute. Când ne-am văzut la hotel, am stat iar lung de vorba asupra planurilor mele de viitor, și fiindcă știam că mătușa mea era nerăbdătoare să se întoarcă mai repede acasă, căci la Londra nu se putea simți bine nici jumătate de ceas din pricina mâncării, a primeștii de foc și a hoților de buzunare. Am îndemnat-o să nu se mă obosească pentru mine și să plece, lăsându-mă să-mi port singur de grijă. Mâine e o săptămână de când am venit aici și n-a trecut o zi fără să mă gândesc la înapoiere, mi-a răspuns ea. Am găsit în cartierul Adelphi niște odăi frumos mobilate, care cred că ți-ar conveni de minune, trot. După această mică introducere, a scos din buzunar un anunț, tăiat cu grijă dintr-un ziar, în care se arăta că la Adelphi, pe strada Buckingham, era de închiriat un mic apartament mobilat, cu vederea spre fluviu, o locuință foarte drăguță și potrivită pentru un tânăr distins, care face parte din colegiul vreunui tribunal sau are altă îndeletnicire. Apartamentul era liber imediat. Chiria era modestă și la nevoie putea fi închiriat numai pentru o lună. A, mătușico, e tocmai ce-mi trebuie," i-am zis eu, roșindu-mă la gândul măgulitor că aș putea locui într-un apartament al meu. Atunci vină cu mine." Mi-a zis mătușa, punându-și boneta pe care și-o scosese cu o clipă înainte, să mergem să-l vedem. Și iar am pornit la drum. Anunțul arăta că trebuie să ne adresăm doamnei Krup, care locuia în aceași casă, și am sunat la ușa din față, unde credeam că o putem găsi pe doamna Krup. Abia după ce am mai sunat de vreo trei sau patru ori, am dat de doamna Krup, o femeie grasă, într-un capot din nanchin, de sub care ieșa voladul unui jupon de flanelă. Am vrea, doamnă, să vedem o de închiriat i-a zis mătușa mea. Pentru domnul acesta, a întrebat doamna Crup, căutându-și cheile în buzunar. Da, pentru nepotul meu, i-a răspuns mătușa. Un apartament minunat pentru așa un tânăr, a zis doamna Crup. Și astfel am urcat scările. Odăile se aflau la ultimul cat, ceea ce reprezenta pentru mătușa mea un avantaj, fiind aproape de ieșirea de incendiu. Apartamentul era alcătuit dintr-un vestibul întunecos, unde nu se vedea mai nimic, o cămăruță cu pereții de piatră, fără ferestre, unde nu intra deloc lumina, un salon și un dormitor. Mobila era cam învechită, dar destul de bună pentru mine. Și apoi, bineînțeles, de la ferestre aveam vederea spre fluviu. Arătându-mă încântat, mătușa mea și doamna Crup s-au retras în cămăruță pentru a discuta prețul, iar eu m-am așezat pe sofa din salon Abia îndrăznit să că îmi va fi dat să locuiesc într-un apartament atât de ales. După ce s-au cerovăit câtva timp, s-au întors amândouă și, spre marea bucurie, am văzut, atât după chipul doamnei Crup, cât și după cel al mătușii, că s-au înțeles. Mobila ia ultimul chiriaș? a întrebat mătușa mea. Da, doamnă, i-a răspuns doamna Crup. – Și ce s-a întâmplat cu el? a întrebat mătușa mea. Pe doamna Crup a apucat o tuse neplăcută, care i-a îngăduit cu greu să spună. S-a îmbolnăvit aici, doamnă, și... <coughs> Vai de el! A murit!" Hm. Și de ce a murit?" A întrebat mătușa mea. Să vedeți, doamnă, a murit din pricina beției și a fumului," a zis doamna Crup, dezvăluind parcă o taină. A fumului? Vrei să spui că sobele fumegă?" A întrebat mătușa mea. Nu, doamnă, țigările și pipele," i-a răspuns doamna Crup. În orice caz, asta nu-i mă lipsitor trot," a observat mătușa întorcându-se spre mine. Desigur că nu, i-am zis eu. Pe scurt, mătușa mea, văzând cât de încântat eram de acest apartament, l-a închiriat pe o lună cu dreptul de a prelungi contractul pe încă 12 luni. Doamna Crup urma să-mi dea rufăria de pat și să-mi gătească. Toate celelalte lucruri de care aș fi avut nevoie se găseau la fața locului, iar doamna Krup a asigurat-o pe mătușa mea că mă va socoti ca pe băiatul ei. Peste trei zile puteam să mă mut în apartament doamna Crup s-a arătat încântată că, în sfârșit, a găsit și ea pe cineva de care să aibă grijă. În drum spre casă, mătușa mi-a spus că, precum nădăjduia, viața pe care o voi duce de aici înainte mă va întări și îmi va da încredere în mine. A doua zi, pe când făceam pregătirile pentru aducerea hainelor și a cărților mele rămase la domnul Wickfield, mi-a repetat de mai multe ori aceste cuvinte. I-am scris o lungă scrisoare lui Anies, povestindu-i cum am petrecut vacanța și am dat-o mătușii care urma să plece în ziua următoare. Pentru a scurta povestirea, e destul să adaug că mătușa mi-a dat cu pris o simță tot ceea ce aveam nevoie pentru luna aceasta de încercare, că atât eu, cât și mătușa mea, am fost foarte dezamăgiți, venind că Stierforth n-a venit să mă viziteze înainte de plecarea ei, că am instalat -o împreună cu genet în diligența care pornea spre Dover și ea s-a bucurat la gândul apropiatei înfrângeri pe care o vor suferi măgarii vagabonzi și că, după plecarea poștalionului, m-am îndreptat spre Adelphi, gândindu-mă la zilele de odinioară când hoinăram prin subteranele boltite și la fericitele schimbări care m-au scos din impas. Capitolul Capitolul 24 Prima risipă Era nespus de minunat să am numai pentru mine un castel atât de falnic și să încerc, când închidea ușa din afară, același sentiment ca și Robinson Crusoe, când intra în fortăreața sa și tragea scara după el. Era nespus de minunat să mă plin prin oraș cu cheia casei mele în buzunar și să știu că pot pofti orice prieten la mine, fără a stânjeni pe nimeni și numai cu riscul de a mă plictisi cu el. Era nespus de minunat să pot intra și ieși în voie, să vin și să plec fără a trebui să spun nimănui unde mă duc și să o sun pe doamna Crup când aveam nevoie de ea, pentru ca să vină numai când avea poftă, abia trăgându-și suflarea de parcă ar fi suit din fundul pământului. Toate acestea, repet, erau nespus de minunate, dar trebuie să mărturisesc că, uneori, toate acestea păreau destul de triste. Era minunat mai ales dimineața, pe vreme frumoasă. La lumina zilei, viața pe care o duceam părea frumoasă și plăcută iar când soarele strălucea pe cer, părea și mai frumoasă și mai plăcută. Dar când ziua se sfârșea, se stingea parcă și viața. Nu știu cum se făcea, dar la lumina lumânării rare ori îmi părea această viață. Simțeam atunci nevoia să schimbă vorbă cu cineva. Îmi lipsea Anies. În, în locul surâsului liniștitor al duhovnicei mele, nu aveam în față decât un gol imens. Doamna Crup îmi era tare străină. Mă gândeam la cel care locuise înaintea mea în apartament și se prăpădise din pricina băuturii și a fumatului și mai maica aș fi dorit să fi avut bunătatea ca, în loc să mă tulbure cu moartea lui, să fi rămas în viață. După două zile și două nopți, mă simțeam de parcă aș fi locuit de un an acolo, deși nu îmbătrânisem nici cu un ceas mai mult, iar faptul că eram prea tânăr îmi dădea aceleași griji ca întotdeauna. A treia zi, văzând că Stierforth tot nu se arăta, am bănuit că trebuie să fie bolnav și, plecând mai devreme de la birou, m-am dus pe jos până la Highgate. Doamna Stierforth s-a bucurat când m-a văzut și mi-a zis că fiul ei plecase cu un coleg de la Oxford în vizită la un prieten comun care locuia lângă St. Albans și că l aștepta să se înapoieze a doua zi. Îl iubeam atât de mult încât am fost aproape gelos pe prietenii lui de la Oxford. Doamna Stierforth a stăruit să rămân la cină, așa că am primit și mai tot timpul n-am vorbit decât despre el. I-am povestit cât de mult îl îndrăgise răcei de la Yarmouth și cât de frumos s-a purtat cu ei. Domnișoara Dartle nu mai contenea cu tot felul de aluzii și de întrebări misterioase, vrând să afle ce făcusem pe acolo și repetând mereu. Chiar așa s-a întâmplat? Și până la urmă m-a descusut cum a vrut. Avea aceeași înfățișare pe care am descris-o când am văzut-o pentru întâia oară, dar a celor două doamne era atât de plăcută și ea mi s-a purtat atât de binevoitoare încât am fost cât pe acei să mă îndrăgostesc de ea. În cursul serii, și mai ales în drum spre casă, m-am gândit, fără să vreau, că ar fi foarte plăcut să o am lângă mine, în strada Buckingham, să-mi ție de urât. Dimineața, tocmai îmi luăm cafea cu o chiflă, înainte de a mă duce la birou, e cazul să spun că era de mirare cum doamna Crup, deși folosea neobișnuit de multă cafea, o făcea totuși atât de slabă, când, spre marea mea bucurie, l-am văzut pe Steerforth intrând în odaie. Dragul meu, Steerforth! am strigat eu. Începusem să cred că nu o să te mai văd niciodată. Chiar a doua zi, după ce am ajuns acasă, am fost luat pe sus cu deasila, mi-a zis Steerfroth. A, copilașule, ești ca un adevărat holtei aici. I-am arătat foarte mândru tot apartamentul, până și camara, iar el nu și-a precupesit laudele. Să-ți spun drept, băiete dragă, a adăugat, aș folosi bucuros locuința asta când vin în oraș, până ce mai da afară. Eram fericit, i-am spus că putea să aștepte mult și bine până ce l da afară. Ei, dar trebuie să mănânci ceva, i-am spus, cu mâna pe cordonul soneriei. Doamna crupă o să-ți fac o cafea și eu o să-ți prăjesc niște slănină pe soba mea olandeză de becher pe care o am aici. Nu, nu, m-a oprit Stierforth. nu suna. Mă duc să mănânc cu prietenii mei la plața hotel din Covent Garden. Dar vin apoi să i cina cu mine? L-am rugat eu. Îți jur că nu pot. Nimic nu mi-ar face mai multă plăcere decât să iau masa cu tine, dar sunt nevoit să rămân cu cei doi prieteni ai mei. Mâine dimineață pornim toți trei la drum. Atunci, adu-i aici, la masă," am stăruit eu. Crezi că ar primi să vină?" O, oh, s-ar grăbi chiar să vină," m-a asigurat Stierfoth, dar o să te stingherim. Ar fi mai bine să iei cu noi cina undeva în oraș." N-am vrut nici în ruptul capului să primesc, căci găsisem prilejul cel mai bun de a da un ospăț pentru inaugurarea casei. Îmboldit de laudele lui, mă simțeam foarte mândru de apartamentul meu și ardeam de dorința să-i arăt toate însușirile." I-am smuls deci la că va veni împreună cu cei doi prieteni ai săi la ceasurile șase după amiază la cină. După ce a plecat, am chemat-o pe doamna Crup și i-am destăinuit îndrăzneț un în plan. Doamna Crup mi-a zis de la bun început că nici nu putea fi vorba ca ea să servească masa, dar că știa un băiat îndemânatic care ar putea să o facă pe un preț de cinci și lingi plus baxișul cel voi crede de cuviință. M-am învoit numai decât. După aceea, Doamna Crup mi-a zis că e la minta oricui că ea nu poate fi în două locuri deodată, ceea ce am găsit că e foarte adevărat și e neapărat nevoie de o fetișcană care să stea în cameră și să spele vasele la lumina unei lumânări. Am întrebat-o cât o să mă coste și doamna Crup mi-a zis că vreo 18 pens, sumă care crede că nu o să mă ruineze. I-am dat dreptate și ne-am înțeles. Apoi doamna Crup mi-a zis, acum să vorbim de spăți. Fierarul care făcuse mașina de gătit a doamnei Crup dăduse dovadă de o gravă lipsă de prevedere, căci nu se putea prăji pe ea decât cotlete și cartofi. Când i-am pomenit de o oală pentru fiert peștele, doamna Crup mi-a zis, poftim să vezi și dumneata mașina de gătit. Era cât se poate de sincer, ce rost avea să mă mai duc să o văd. Am refuzat, căci n-aș fi fost cu nimic mai câștigat și am zis, o să ne descurcăm și fără pește. Dar doamna Crup mi-a zis, nu vorbi așa, putem servi stridii, că se găsesc. Așa că și asta s-a rezolvat. Apoi doamna Crup și-a dat cu părerea ca cina să fie astfel întocmită. O pereche de pui fripți, de la cofetărie, o friptură de vacă cu legume, de la cofetărie, încă două feluri ca de pildă un pateu și niște rinichi, tot de la cofetărie, o tartă, dacă doresc, și peltea de fructe, tot de la cofetărie. Și astfel a încheiat doamna Crup ea rămâne liberă să-și îndrepte toată atenția asupra cartofilor și să ne servească brânza și țelina așa cum știa ea să le pregătească. Am urmat în tocmai sfatul domnei Crup și m-am dus singur la cofetărie să dau comanda. Apoi, mergând de-a lungul strandului, am văzut la vitrinul îi prăvăli ceva tare pe striți, care semăna cu marmura și purta eticheta Mock Turtle. Am intrat și am cumpărat o porție care, după ce am constatat mai târziu, ar fi fost de ajuns pentru vreo 15 persoane. După ce a făcut multe nazuri, doamna Krupp s-a învoit să mă încălzească, dar când a ajuns în stare lichidă, abia de au mai rămas câteva linguri pentru cei patru meseni, cum zicea Steerforth. Sfârșind cu bine toate aceste pregătiri, am mai cumpărat un mic desert în piața Coven Garden și am comandat peste măsură de mult vin la un cârciumar din apropiere. După amiază, când m-am întors acasă și am văzut sticlele rânduite într-un pătrat pe dușumea cămării, m-am înspăimântat cât de multe erau. Am băgat totuși de seama că lipsau două, ceea ce a făcut-o pe doamna Krupp să se simtă foarte prost. Unul dintre cei doi prieteni al lui Steerforth se numea Granger, celălalt Markham. Erau doi băieți veseli și cu haz. Granger era ceva mai în vârstă decât Steerforth, pe când Markham părea mai tânăr să fi avut cel mult 20 de ani. Am băgat de seamă că Markham, când vorbea despre el, folosea termul vag de om și rare ori sau aproape niciodată pronumele personal. S-ar simți bine omul aici, domnule Copperfield," mi-a zis Markham, referindu-se la persoana lui. nu era rău așezat apartamentul și încăperile sunt sunt destule plăcute," i-am răspuns eu. Sper că ați venit cu pofta de mâncare," le-a zis Steerforth. Îți spun, pe cinstea mea, orașul pare că ascute pofta omului," l a asigurat Markham. Toată ziulica ești flământ și nu contenești cu mâncarea." Simțindu-se la început cam stânjenit, și s-o mă mult prea tânăr pentru a prezita o spățul, când ni s-a dat de știre că cine e servită, l-am rugat pe stirforth să stea în capul mesei, iar eu m-am așezat la celălalt capăt. Toate au fost foarte bune, nu ne-am zgârcit la vin, iar Stierforth și-a dat cu atâta strălucire silința ca cina să iasă bine, încât am petrecut de minune toată seara. N-am fost la masă în bun tovarăș de chef, așa cum aș fi vrut, pentru că scaunul mi era așezat chiar în fața ușii. Iar băiatul cel îndemânatic care servea ieșa deseori din odaie și îi vedea mereu umbra proiectată pe peretele vestibulului cu o sticlă de vin la gură. Și fetișcana mi-a pricinuit destul de neplăceri, nu atât pentru că uita să spele vasele, ci pentru că le spărgea mereu. Curioasă din fire și să se stăpânii, în loc să stea în cămară și să-și vadă de treabă, așa cum i se spusese foarte lămurit, venea să se uite tot timpul la noi și când îi se părea că o zăream, se retrăgea în grabă, dând iama prin farfurile pe care le rânduise cu grijă pe podea. Totuși, acestea nu au fost decât mici neplăceri, pe care l am și uitat când s-a strâns masa și s-a adus desertul. În clipa aceea, am băgat de seamă că tânărul îndemânatic își pierduse graiul. L-am luat deoparte și l-am sfătuit să se ducă jos la doamna Crup și să o ia cu el și pe fetișcana. Numai după ce am scăpat de amândoi, am început să petrec și eu. Am arătat deosebit de voios și de bine dispus. Îmi treceau prin minte tot soiul de lucruri pe jumătate uitate, pe care mă apucam să le povestesc, purtându-mă într-un chip cu totul nepotrivit. Rădeam din toată inima la grumele mele și ale celorlalți, îl mustram pe Steerforth, că nu turna destul vin, făgăduiam că mă voi duce neapărat la Oxford, le spuneam că am de gând să dau în fiecare săptămână un asemenea o spăți, dacă nu se va evi nicio piedică, și am tras prostește pe nas atâta tutun din tabachera lui Granger, încât am fost silit să trec în cămară unde am strănutat vreo zece minute în șir. Și-am dus-o așa mai departe, turnând din ce în ce mai repede în pahare și deschizând mereu cu tirbușonul sticlele cu mult înainte de a fi nevoie. Am băut în sănătatea lui Steerforth, spunând că-mi e cel mai drag prieten, ocrotitorul copilăriei mele și tovarășul primilor mei pași în viață. Am arătat cât de încântat eram să beau în sănătatea lui, căci niciodată nu-l voi putea răsplăti pentru tot ce datoram și niciodată nu voi fi în stare să-mi exprim toată admirația pe care o purtam. Am încheiat strigând, în sănătatea lui Steerforth, Dumnezeu să-l binecuvânteze, ura! Am băut de trei ori câte trei pahare în cinsta lui, apoi încă unul și încă o dată la sfârșit. Mi-am spart apoi paharul și am făcut ocolul mesei ca să-i strâng mâna și să-i spun, Steerforth, steacă lăuzitoarea vieții mele! Și-am tot chefuit așa până ce deodată m-am trezit cu cineva cântând. Markham era cântărețul și cânta, când inima omului de grijă copleșită. După ce a isprăvit, ne-a cerut să bem în cinstea femeii. M-am împotrivit arătând că nu puteam îngădui acest lucru. Am spus că închinarea n-a fost destul de cuvincios propusă și nici în ruptul capului nu voi îngădui ca în casa mea să se închine altfel decât în cinstea doamnelor. Am fost foarte arțăgos cu el, mai ales pentru că vedeam că Stirforth și Granger râdeau de mine sau de el sau poate de amândoi. Markham a răspuns că nu se cuvine să-i se impună ceva unui om. Eu am zis că se cuvine. Apoi el a spus că nu se cuvine ca un om să fie insultat. I-am zis că aici avea dreptate și că niciodată nu se va întâmpla așa ceva sub acoperișul meu, unde legile ospitalității sunt sacre. El mi-a zis că nu socotește că eu o abatere de la demnitatea de om să recunoscă cinstit că sunt un băiat al dracului de bun. Atunci am cerut imediat să bem în cinsta lui. Cineva fuma. Ne-am apucat tot să fumăm. Am fumat și eu, silindu-mă să-mi stăpânesc fiorul care mă trecea. Steerforth a ținut în cinsta mea o cuvântare care m-a mișcat până la lacrimi. I-am răspuns mulțumindu-i și am adăugat că sper să cinăm și mâine împreună, și mâine și în fiecare zi, de la cinci, după amiaza înainte, ca să putem sta de vorbă și petrece până noaptea târziu. Am simțit nevoia să mai închin un pahar în sănătatea cuiva, în sănătatea mătușii mele. Adomișoare domnișoarei Betsy Trotwood, cea mai bună dintre toate femeile. Cineva se aplacă la fereastra dormitorului meu, răcorindu-și fruntea de piatra rece a balustradei și lăsând vântul să-i improspăteze fața. Sunt chiar eu acela și îmi vorbesc singur spunându-mi copperfield și întrebându-mă «De ce te-ai apucat să fumezi? Trebuia să știi că nu-i pentru tine». Apoi, cineva își cercetează chipul în oglindă. Tot eu sunt acela. Arăt foarte palid în oglindă, ochii mai o privire rătăcită, iar părul, numai părul, nimic altceva, e ca de bețiv. Cineva îmi zice, hai să mergem la teatru, Copperfield. Nu mai văd dormitorul, ci doar masa plină de pahare care zângănesc, apoi lampa, Granger la dreapta, Markham la stânga și Steelforth în față, toți într-o ceață departe, foarte departe. La teatru, desigur, e tocmai ceea ce doram. să mergem. Le cer iertare că rămân în urmă să sting lampa ca să nu ia foc casa. Pentru neric mă zăpăcesc și nu mai găsesc ușa. O caut bujbuind printre perdelele ferestrei până ce Steerforth vine râzând, mă ia de mână și mă duce afară. Coborâm scările unul după altul. Când ajungem aproape la capăt, cineva cade și se rostogolește până jos. Aud spunându-se că e Copperfield. Mă supără vorba asta neadevărată, dar când mă trezesc întins în gang, încep să cred că n-ar fi tocmai lipsită de temei. Noaptea e foarte cețoasă iar lămpile de pe stradă au în jurul lor aureole de lumină. Aud pe cineva spunând că vremea ar fi cam umedă. Eu găsesc că-i ger. Lângă un felinar, Stierforth mă șterge de praf, îmi pune pe capălăria pe care cineva a scos-o pe neașteptate de undeva, căci nu au vusesem până atunci. Apoi, Stierforth îmi zice Te simți bine, Copperfield, nu-i așa?" Iar eu răspund Ca niciodată de Într-o colivie de porumbei, un om îmi apare ca într-o ceață și ia niște bani, întrebând dacă și eu sunt unul dintre domnii pentru care se plătește. Parcă și să primească banii, după câte mă amintesc din privirea pe care i-am aruncat-o. Puțin mai târziu, ne aflăm toți, foarte sus, într-un teatru, unde domnește zăpușala și privim într-o prăpastie care fumegă, pare să, atât de nedeslușit vedem lumea ce se înghesuie jos. E și o scenă mare, foarte netedă și curată, față de străzile străbătute. Și pe ea se află niște oameni care tot vorbesc despre ceva, dar nu prea lămurit. E un belșug de lumini și muzică și jos, în loj, sunt cu coane și mai știu ce. Întreaga clădire plutește ca la o lecție de not și se clatină foarte ciudat când încerc să o țin pe loc cu privirea. Nu știu cine ne-a dat ideea să coborâm în lojile din față, unde se află cu coanele. Prin fața ochilor mă apare un domn frac, pe o canapea, cu un binoclu în mână și apoi mă zăresc și pe mine cât sunt de lung într-o oglindă. Apoi cineva mă duce în una din loji și mă pomenesc vorbind în timp ce mă așez, iar lumea din jur strigă Tăcere! Cu coanele și îndreaptă privirile furioase spre mine și O, nu, e adevărat! O văd pe Anies în fața mea, în aceeași lojă, cu un domn și o doamnă pe care nu-i cunosc. Și acum, când scriu aceste rânduri, pot spune că îi văd și mai bine decât în seara aceea chipul și privirea plină de uimire și de părere de rău pe care și-o îndreaptă spre mine. Anies! îi spun eu încet. Anies! oh nu! s, te rog, îmi zice ea, ci nu pot înțelege de ce. Îi tulburi pe ceilalți. Urmărește spectacolul. Încerc să-i ascult povața, să mă opresc privirea asupra scenei, sau ce se petrece acolo, dar totul e în zadar. Mă uit iar pe furiș la Anies și o văd cum se ascunde în colțul ei și își duce mâna înmănușată la frunte. Anies, îi spun. Mi se... Pare că ți-e rău. Da, da, nu te îngriji de mine, trotud," îmi zice ea. Ascultă, nu vrei să pleci mai repede?" Să să plec mai repede?" izbutesc eu să îngân. Da. Voiam să-i dau un răspuns nătâng, să-i spun că o aștept să iau de braț la coborâre. Bănuiesc că i l-am și dat, căci după ce m-a privit câteva timp, cu luarea minte, a părut că a înțeles și mi-a șoptit. Știu că vei face ceea ce-ți voi cere, dacă-ți spun că vorbesc cât se poate de serios." Pleacă imediat trotud, fă asta pentru mine și roagă-i pe prietenii tăi să te ducă acasă. A avut o înrăurire atât de mare asupra mea, încât m-am rușinat, deși mă supărase și, ridicându-mă, i-am spus sara, în loc de bună seara și am ieșit. Băieții m-au urmat, iar din lojă m-am pomenit deodată în dormitorul meu, unde nu l-am văzut decât pe Steerforth, care m-a ajutat să mă dezbrac, în timp ce eu îi spuneam că Anies este sora mea și îl rugam fierbinte să aducă tirbușonul ca să mai deschidem o sticlă de vin. Toată noaptea, într-un vis înfrigurat, cineva a zăcut în patul meu, sporovăind și făcând fel de fel de năzbâti, în timp ce patul se clătina ca pe o mare dezlănțuită. Treptat, acel cineva s-a prefăcut în mine însumi și am început să simt cum tot trupul meu ardea cum pielea mi era scorțoasă ca lemnul și limba ca fundul unei cratițe goale, ponosită de vreme, pusă pe jar, iar palmele îmi frigeau ca niște plăci de metal încins pe care nici gheața nu le putea răci. Ah, cum să povestesc deznădejdea, rușina și mustrările de cuget care m-au cuprins a doua zi când m-am trezit de-a binelea, groaza că să mii de pozne grosolane pe care niciodată nu le voi putea ispăși amintirea acelei priviri zguduitoare pe care m a aruncat-o Anies, chinuitoarea neputință de a o regăsi, căci nu aflasem în halul în care eram nici cum venise la Londra, nici unde locuia. Dezgustul pe care mi-l inspira, aspectul odoi în care se petrecuse ospățul, capul care împlezna de durere, mirosul de fum, vederea paharelor, slăbiciunea care mă împiedica să mă scol și să ies din casă. Ah, ce zi îngrozitoare! Și apoi seara pe care am petrecut-o șezând lângă cămin, având în față o farfurie cu supă de berbec peste măsură de grasă și gândindu-mă că apucasem pe calea fostului chiriaș că-i voi urma trista poveste așa cum l-am urmat și în casă. Mă bătea gândul să mă repet până la Dover și să-i destăinuiesc totul mătușii. Apoi, doamna Crup, venind să ia castronul de supă, mi-a dus un rinic pe o farfurie de brânză, zicând că era tot ce mai rămăsese din ospățul de asară, iar eu mă simțeam ispitit să-i cad la pieptul înveșmântat în anchin și să-i spun cu o sinceră pocăință, doamnă Crup, doamnă Crup, nu-mi mai pomeni de tot ce s-a stricat, mă simt atât de nefericit. Dar chiar în clipa aceea de grea care m-am îndoit că doamna Crup ar fi fost în stare să mă înțeleagă spovedania. Capitolul 25 Îngeri și demoni După ce am petrecut o zi îngrozitoare, cu dureri de cap, mahmureale și mustrări de cuget, fără să-mi amintesc prea bine data când avusese loc cheful, ca și cum o seamă de uriași, ar fi apucat o pârghie gigantică și ar fi împins ziua de-al alter cu câteva luni înapoi, m-am hotărât să ies în oraș în dimineața următoare. Tocmai închisese mușa când odată am văzut un curier urcând scările cu o scrisoare în mână. Nu se prea grăbea, dar când m-a zărit în capul scării, cum îl priveam peste balustradă, a pornit o îngoană și a ajuns sus, gâfâind de parcă ar fi alergat tot drumul cu limba scoasă.